פרק ל', דברי הגור בנייקי המסע, נאום הגבר לאיטיאל, לאיטיאל ואוכל. כי בער אנכי מאיש, ולא בינת אדם לי, ולא למדתי חכמה ודעת קדושים אדע. מי עלה שמים וירד? מי אסף רוח בחופניו?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 ומאכלות מטלעותיו, לאכול עניים מארץ ואביונים מאדם, לעלוקה שתבנות הב-הב, שלוש הנה לא תסבענה, ארבע לא אמרו הון. שאול ועוצר רחם, ארץ לא שבעה מים, ואש לא אמרה הון.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 כי ימלוך, ונבל כי יסבע לחם, תחת שנואה כי תבעל, ושפחה כי תירש גבירתה. ארבעה הם כתמני ארץ, והמה חכמים מחוכמים. הנמלים עם לא עז, ויכינו וקיץ לחמם. שפנים עם לא עצום, וישימו בסלע ביתם. מלך אין לה הרבה, ויצא חוצץ כולו. סממית בידיים תטפס, והיא בהכלמלך. שלושה המה מתי וצעד, וארבעה מתי ולחט. ליש גיבור בבהמה,